Öreget kívánok a 2018, április 17-e van A mai műsor, a mai ismétlő műsor első órájában két interjú jön. Az elsőt Elsimón Lászlóval február 27-én, a másikat pedig április 10 én készítettem. Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól.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 -e? Nem Nem, nem, és most John Lennon, Paul McCartney, give peace a chance. <gül> Jó reggelt kívánok, neked is magráli Most <gül> <gül> És arra emlékszel, -e, hogy ez melyik filmben volt? Bevallom, nem. Te láttad annak idején az eperésért, amely Strawberry Statement címmel ment amerikaiaknak? És emlékszel-e arra, hogy az egyetemisták ezt mikor és milyen körülmények között énekelték? Nem. Ez nagyon furcsa tudat, hogy még most is beleborzong a hátam, pedig hát ugye ilyet nem lehet mesterségesen előidézni. Ez akkor szól, ez a zene, hát már mennyiben ez zene, hiszen ott ezt a tüntetők kézzel, törökülésben, szájjal adják elő, még mielőtt a Nemzeti Gárda rájuk tör az egyetemi kampuszon és kiráncigálja őket, mint lázadókat és ott valójában pépessé verik őket. És azért jutott az eszembe a Give Piece a Chance, mert um, valami egész méhány ingerrel nézem azt, ahogy a helyi eredményre, és szándékosan nem mondom, hogy győzelemre, hanem eredményre azzal ront rá a hazámra a jobboldali értelmiség egy része, hogy békemenetet szervez. A kettő között van egyenes ok és Én... Hiszen... Ki összefüggés. Ki Én... mondták? Nem mondták ki, de nem minden attól lesz egyértelmű, hogy Expressis Verbis ki lesz mondva. Előfelült a halott, vagy a halott következtében elindul egy gyászmenet. Mélységesen fel vagyok háborodva. Én azért a Bajernek a cikket úgy is olvastam, mint ami. Kell önkritikára és korracióra szólítva. Hát nézd, ha abban, abban mi az önkritika? Hát az, hogy talán valamit nem jól csináltott a okay. helyi fidel. Mm -hmm. Valamit nem, nem, jól... nem jól csináltott. És mi volt az? Mondjad, Laci, mi az? Nézd, nem az a kérdés, hogy most, szóval baj, most a bajácikről beszélünk. Hát, De figyelj, a... én, én most, hogy felhívtalak téged, euh, én azt jól érzékelem, hogy a te lendő parlamenti helyed az kétséges? Jól érzékeled, igen. igen. Az valójában minek a következménye? tudom neked megmondani, nem én ezt a Én ezt értem, de ugye ez úgy került ide, csak hogy érthető legyen, hogy amikor én most beszélgetek veled, és a jövőben, ha beszélgetni fogok veled, akkor abban alapvetően én azt mondom, vagy azt próbálom érzékeltetni, még akkor is, ha túl magasztos, hogy rendbe tenni közös dolgainkat. Nekem elegem van a Fidesz dolgaiból, nekem elegem van az MSZP dolgaiból. Én rendezni szeretném közös dolgainkat, miközben az ég egyet a világán senki nem kért föl rá. Sőt, azt a keveset is, amit csinálok, sokan elvitatják, hogy egyáltalán jó, hogy teszem, és egyébként is menjek a k anyámba. A műsor 14 éven oljaknak nem fölötte, és gégen korlátozott mértékben ajánlott. Bajer Zsolt kisajátítja a nemzetet a tekintetben, hogy a nemzetnek egy részéhez szól, szemben velem, aki mindenkihez szól. És amikor önkritikát gyakorlok, nem a bal vagy a jobb oldal nevében gyakorlok önkritikát, hanem elsősorban magam nevében gyakorlok önkritikát, szemben az ötös számú tagkönyv tulajdonosával, aki valójában egy politikai ágens, miközben újságíró ruhába öltözik, amit leszhetnék róla. Nézd. Azt gondolom, hogy... De nem a Bajer Zsolt a főszerp, hanem azt mondom, hogy köz, rendbe tenni közös dolgainkat, tehát ez lett volna aláhúzva. Annyit beszélgettünk a János tulajdonképpen az újságírás és veszetett helyzetéről. Ezért is léptem el az újságírástól. Annyira, annyira, annyira, annyira viccesnek mondom, tegnap olvastam hogy a Magyar Nemzetben. Torkos Matír készített interjút a Jobbik a, a sajtófőnökével, Pál Gáborral aki most ország is a képviselődőt is egyben jobbik színeiben a, a Visegrágy Szentendre térségben, körzetben, és, és az újságírás helyzetéről is polemizálnak. Tehát ott is a log, maga a logika önfelszámoló, és hogy mennyire, mennyire legíti meg az, hogy egy volt újságíró, aki elment egy radikális párthoz, szóvivőnek, illetve sajtó, nem bocsánat, sajtófőnöknek, és most aktív politikai szereplő mondhat legítim véleményt, én annak nekszín, kutessálló bizottságjának, én nem mondhattam, hol van annak, hogy beleszól a politika a független működésébe, hol nincs, ki mondhat véleményt, ki nem mondhat, szóval egész rendkívül, tehát bonyolult, és azt mondjam, hogy el kell fogadnunk, hogy vannak olyan szerepek, mint emény a, a bajeré, és egyébként a magyar újságírásban ez elég elterjedt szerep, hogy valaki miközben jótólú szerző, a közben valóságos politikai ágens, és vannak olyanok, akik magukat egyébként úgy látják, hogy ha nem lennének politikai ágensek, azok, és vannak olyanok, akik... De, ez nem, de én nem akartam én ezt ennyire a váltatni, és nem akartam Bajas Zsoltról se beszélni, hozzátéve, hogy húdmezővásárhelyen semmiféle halott nem ült föl. Kikérem magamnak a hódnözővására egy győztes nevében, miközben ez a Márkizai Péter hozzám egy tízeskálán hármasra nem áll közel. De ahol te nyersz, vagy bárki más veszít, ott nem egy halott ül föl. Kikérem magamnak. És tudod, ennek az egésznek annyiban van jelentősége, amennyiben nézem a tartalékaimat április 8-áig belejött, vagy április 8-a után is van még létezés, és azt látom, hogy fogyóban van, és be kell tudnom, tehát hogy tartalékolnom kell, és be kell tudnom osztani. Tehát Bajer Zsoltot én akit egyébként a Fidesz táplál. A Fidesz is. Tehát, hogy mondjam, van olyan, amikor a játékvezető oda megy az edzőhöz, és arra kéré a halkabban, mert zavarja az ő tevékenységét, és aztán egyszerűen csak fogja és felküldi a lelátóra. Nem küldi ki a stadionból, csak elküldi egy olyan helyről, ahol már nem tud beavatkozni a meccsbe. Tehát én azt gondolom, hogy a magatartási szabályoknak a betartása, amelyek nincsenek leírva semmilyen semmilyen nagykönyvben, azt mindannyian tudjuk, azt érzékeljük, tudjuk, hogy mi illik és mi nem illik. Annak a tartós áthágása bennem egy olyan irritációt eredménye, mintha öf sem öröm lenne, vagy szoriázisan. És ez nem a Fideszre vonatkozik természetesen csak, csak te most a Fidesz képviseletében vagy jelen, miközben azt mondtam, hogy tegyük rendbe közös dolgainkat, és abban nem a Fidesz volt egyedülben. Nem a halott ült föl. <tos> Ugye, nagyon, nehéz, nagyon nehéz ez így, mert benne vagyunk egy kampányban, 40 nap múlva választás ezért, ezért, én is megszólalok, akkor azt nem lehet a kampányunk kívül értelmezni. Tehát, hogyha egy reális elemzést szeretnél tőlem kapni a kormányzási eseményről, hogy amit én reálisan gondolok nyilvánvalóan, mert ez nem lenne referenciértékű, csak az én véleményem tükröződne belőle, akkor azt a máris 8 -a után. Mert most minden egyes mondat, amit mondanék, az felhasználható ennek a kampányban. Pro és kontra, személyem ellen, pártom ellen, és a többi. És ezt, ezt nem lehet megtenni. Tehát én azt gondolom, hogy most nincs más feladat előttünk, el mint hogy kőkeményen dolgozni, ezt értem, tényleg, de... tényleg az... minél több polgának a bizalmát akkor... És tanulni egyébként az a... esetből, a... A tanulni meg, a... meg reálisan elemet, okay, Tanulni maga... úgy az esetben, hogy április 8-a után vonom le annak a következtetését, ami egyébként adott esetben február 26-án és 27-én kell. Hát ilyen nincs, akkor abba kell hagyni a beszélgetést. Én azt mondtam a... De János, én nem ezt mondtam. Nem ezt mondtam, nem azt mondtam, hogy azután kell levonni a következtetést, nem azt mondtam, hogy azután kell belőle tanulni, sőt, azt mondom, hogy most kell. Azt mondtad, hogy addig erről nem lehet beszélni, mert felelősségem. Nem, ezt... azt mondtam, hogy velem bizonyos kérdés, addig nem beszélgess, mert nem fogom neked elmondani. A létszűen segíts nekem, hogy mit be, miről beszélgethetünk, hiszen amikor én vasárnap felíptam andrás Andrást, aki egyébként, ugye én mindenkivel játékszabályok szerint dolgozom, és betartom azokat. Ugye a Sifernek az volt a kérdése, hogy ő nem aktív politikus nem akar a kampányba beavatkozni. Ö, hogy ezt ő miért, hogyan csinálja, ez legyen az ő dolga, ez nem az én dolgom, elfogadtam. A helyi események után, én fölhívtam vasárnap, és azt mondtam, hogy hétfőn ezt nem tudjuk megvalósítani, ha erről nem fogunk beszélni, akkor inkább hagyjuk abba, amire jobbra-balra egyeztettünk, és tegnap a hódnázóvásárhelyi eseményekről beszélgettünk, miután ez nem volt kihagyható. Én nem beszélgethetek veled ö, a gastro Angyal címűsorról, című Hektiányos. Azt tudom neked mondani, hogy abban a csak, három Csak, csak az, az, az, azt vegyik tekintetbe és tartsa tiszteletben, hogy a Lázár és az én viszonyom, az nem egy egyszerű viszony. Az nem arról szól, hogy van, van egy ö, fideszes miniszter, és van egy fideszes képviselő, akik alkalmanként egymással beszélnek, találkoznak, és ez mit cserélnek, hanem van egy fideszes miniszter, akinek én államtitkára, sőt helyettese voltam, és ők engem elég csúnyan kirúgott. Ezért az én véleményem Uh, az én álláspontom azon túl, hogy valószínűleg valamennyire érzelmileg is motivált, az nem egy egyszerű álláspont csak, és nem egy olyan dolog, amire adott esetben ne figyeljenek föl. Úgyhogy én ezt most bővebben kifejteni. De nem fogom bővebben kifejteni. Itt van a témának az előbb elmódott terhensége miatt. Pont. Ezt eddig is lehetett érzékelni, de azt kérdezem tőled, hogy még egy emelettel menjek, hogyha én egyébként a Fidesz elnöke vagyok, és ezt tapasztalom két prominens embernél, akkor nekem nem lenne ebben teendőm. Ezt a kérdést is feltettem már. én nem tudom megmondani neked, mert az a Fidesz nem az a dolga, hogy valamiféle békebíróként rendet tegyen, meg úgyfizit rendet tenni. Hát nem lehet az, hogy mindenki mindenkit szeressen, és mindenki mindenkivel jóban legyen. Ez egy terhet viszony, ez már így van, így is marad pont. Ennyi. Azt kérdezem tőle. És, és egyébként is alkaljegyzem meg, tehát, hogy csak egy dolgot mondjak, nyilvánvalóan tőlem a Hordmezővársai polgármester úrnak, aki már polgármester úr, az a véleménye mit megfogalmazott az utóbbi napokban, nem zárom, vagy nem is tudom mikor, hogy uh, Názár János uh, az okos, értelmes embereket kinyírja magam elől, hogy ilyen embereken nincsen szüksége, nem állt távol. Hát, legalábbis a tapasztalta. tapasztalata, meg már amennyiben én valamennyire Értemes embernek számítok ebben a világban. És mi van, akkor vannak olyan hallgatók, ezt megkérdőjelezik. Én nem kérdőjelezem. Meg. Nem is gondoltam. Én, én ezt minimálisan se teszem. Uh, ugye az én átkom, az én előnyöm is, uh, hogy mindenből érzelmi kérdést csinálok. Hát abból is érzelmi kérdést csinálok, amiből nem lehet, abból talán nem, de oda is érzelmet viszek, amiből szándékosan vonják ki a felek az érzelmet. Én pedig azt mondom, hogy ebben a tevékenységben nem leszek a partnerük, sőt. Tudod, arra, amiről a Bayer kapcsán beszéltél az önkritikát, ott én jó néven vettem volna, hogyha a magyar időkben benne lett volna az, amit én egyébként joggal hiányoltam, és te is megemlítetted, hogy oké, okay, mi az, amit nem csináltunk jól. De ami a békemenetet illeti, abból egyetlen egy dolog derül ki, és amit Orbán Viktor vigyáz miniszterelnök mondott a HBG-nek, abból egyetlen egy dolog derül ki, rosszul mozgósítottunk. Márpedig én azt gondolom, hogy nem minden nem, a mozgósítás függvénye. nem értek egyet, nem ezt mondta Orbán, sőt, ő is azt mondta, hogy minden szavazunkat elvittük az urnához. Tehát itt nem, nem mondta szükség. Azt mondta, hogy kétszer ennyit kell dolgoznunk, mit kell kétszer ennyit dolgozni, ennél többet nem lehet dolgozni. Nekünk sohasem adták könnyen a sikert, ezek olyan mondatok, amelyek tökéletesen körbeérik ezt az eseményt, csak éppen róla nem szólnak. Ne, nézd, én, én egy pillanatig nem értelmeztem az ő szavait, hogy ő azt mondja, hogy nem mozgósítottuk meg fel az embereinket. Az emberek ott voltak. Hát a Lázáros az, azon a sajtótájékoztatón, amit tartott ott a polgármesterség. Amire egyébként, csak azért nem megyek szívesen be, hiszen azt mondta, hogy erről nem akarsz beszélni. Lázár Jánosnak azon a sajtótájékoztatón az így jött a világán semmilyen helyen nem volt. Tehát, hogy magára rántotta a vizes lepedőt, és egy olyan önkritikát, vagy nem önkritikát. Mert hát gyakor... végig ő tartotta azt a sajtótájékoztatót? Hát elő, hát av, e -hát. ezt a szegény hegedüst, ezt valójában fosztóképzővel látta el, mintha egyébként az ő embere lenne, és szándékosan mondom, hogy nem bábja, ez olyan szereptévesztés, amire nincs magyarázat. Én írtam neki SMS-t, SMS-eztünk egymással, végül is ezügyben nem állt rendelkezésre, és tuti, hogy a kormányinfó, van ilyen, én ezt nem fogom tőle megkérdezni, mert ez nem a kormányinfó témája. Majd megkérdezi más? Hát, hogy ezt meg fogják kérdezni más, nem tudom. De minden ez Egy ott lóg... Ez ott lóg a levegőben. Biztos lehet, van, hogy meg fogják kérdezni. Ez dolog, hogy kérdezzék meg. Ez már csak azért sem nagyon érthető, hiszen azt írták, hogy nála nincs szerényebb ember, hiszen reggel hatkor leadta a mondátumát, vagy leadta a szavazatát, majd ehhez képest este ott van, ez olyan mértékben összeegyeztethetetlen, amire az ember nem talál magyarázatot. Hát nézd, valószínűleg ki kellett állnia, és... A ja, háttérből mindent, azért számot kellett adni arról, hogy mégis mit miért és hogyan csináltok. De nézzünk szembe az eredménye. Az eredmény valójában arról szól, hogyha mindenki elmegy szavazni, vagy legalábbis többen mennek el szavazni, mint átlag, ami azt jelenti, hogy 60% fölötti a részvétel, ott a Fidesznek azzal kell szembenéznie, hogyha egy ember áll szemben vele, akkor többen vannak azok, mint a Fidesz. Ennek kapcsán el kell gondolkodni. Ez az elgondolkodás Imáron teljes mértékben záruljába téve Lázár Jánost, előtérbe vonva Orbán viktor vagy bárki mást, az elmúlt 24 órában, vagy 36 órában, abból, amit én láttam, egy tízes skálán egyesre nem történt meg. Én, János, én azt gondolom, azt gondolom, hogy ez az elgondolkozás meg megvan folyamatosan, az is megvan, hogy éppen most mi tartozik a kampányban a nyilvánossága. Könyörgöm, elnézést, az én miniszterelnököm, az ezügyben ne a Fidesz gondjaival foglalkozzon, hanem az én gondjaimmal. Én vagyok hely. én vagyok Márkizai Péter, én vagyok El László, én vagyok Mesterázi Attila, Nekem ne vonuljon félre egy külön szobába, hogy fennmaradjon az az hatalma, amit az ország nagyobbik fele imáron elvitat tőle. Ez Csak nem az egy az magánügy. Az Azért nincs igaz, hogy János, mert ha azt mondtad az előbb, hogy Lázár nem volt keresztül valóban az a amit a vereség után tartott a, polgár, a fideszes polgárműnyel jelölt, akkor milyen módon várt el azt a minisztertől, hogy olyan kérdésében nyilvánuljon meg, mert egyébként nem kormányzati kérdés. A miniszterelnök miniszterelnökként elmondta a sajtónak, hogy mit gondol, és nagyon helyesen azt mondta, hogy hordmezővásárhely egy fontos város, hogy a kormány eddig is dolgozott Hormezúvásra helyiekért, a jövővel is dolgozni fog. Ebben benne van az, az üzenet, hogy nyilvánvalóan független attól, hogy milyen polgármester annak a, annak a városnak, a, a, a, a milyen színezetű, milyen pártállású, milyen értékrendű, órnőző vásárlók a kormányra. Hát ez, ez egyértelmű üzenet. Egy miniszterelnöknek ezt kell mondania, amiről meg te az az már pártkérdés. Hogy a miniszterekében pártelnök is, ami nem feltétlenül az lenne hogy legyen, nem minden pártnál van így, és a Fidesben sem volt mindig így, így, az, hogy mi, ő pártelnöként egyébként miképpen értékeli a választási kampányban az egész folyamatot, és hogy ebből következzen milyen Jut a politikai stábjával egyetembe, és ez mennyire fogja befolyásolni a kampánynál benetét, a menetét, a témáit, az egy másik kérdős. Ebben neked for, for, formálisan igazad van, csak azt szeretném neked mondani, hogy én szeretném, hogyha a pártelnök miniszterelnök az én miniszterelnököm lenne, és nem lenne neki fontosabb a Fidesz, mint én. Bocsánat, szerintem a te miniszterelnököt ezt nem lehet egy, egy levontani. Hát, De hát, nem? Az én iskolaigazgatóm annak, annak legyek én fontos, független attól, hogy tudja a nevemet, vagy sem. Az, hogy a de az a gyerekhoz hozzánk jár, azt én megvédem. Mert az én iskolámba jár. János, most nagyon szépen hangzik, de ezt a, a, a gyakorlatvilágát a testtől lefordítani. mit is jelent, hogy a teményiszterelnökkel legyen és... Hogy... Neked ebben jó? elvileg igazad lenne, hogyha ez a mai, magyarország világ nem lenne ilyen mértékben kirekesztő? Az összes fideszesnek, fidesz tagnak fides szimpatizásnak, Fidesz szavazónak is a miniszterelnöke, És nyilvánvalóan van egy táguló kör, mert abban a táguló körben benne van az is, hogy amit Antal József mondott, hogy nélekben 15 millió magyarnak, sajnos már nem vagyunk annyian, de mindesen bőven több, mint 10 millió magyarnak a miniszterelnök, annak is a miniszternek, aki az utóbbi nyolc év, uh, évben nem ért az állapotása felvételének a lehetőségével, mert ilyen több mint egy vették a magyar állandolgásságot, külhoni magyarok közül, de még valahogy legalább kettő-három millió, aki nem vett el és lehet, hogy nem is fogja fölvenni, azoknak is a miniszterelnök. Azokért is felelősséget passzik, és az állásról benne van a magyar alaptörvényben is. Akik el fognak menni a békemenettel, azok milyen jelszó alatt fognak menni a mivel szemben? Hát azt tőlük kérdeznek, hát honnan tudja mi, nem vagyok a békemenetnek szervezője, én is az a sajtóból értesültem ma hajnában, amikor olvastam a hogy lesz béke Jelent, Jelentette, ebben nem tudom, hogy Lovas István vagy Bajer Zsor, nem tudom micsoda. És azt is olvastam, hogy Lovas nem tetszik a sorosoros -soros kampány, és hogy sok minden mást is. Nem gondolkodunk mindenről egyformán, nem látom mindent egyformán, szerintem nincs ezzel semmi baj. Ezt nem látjuk egyformán. E, azt árul el nekem személyedre fordítva, mert mind a ketten tudjuk, hogy nekem legalábbis fontos a te személyed, időnként úgy tűnik, mint hogyha én se lennék közömbös neked, de hogy a Navras is mondaná, hagyjuk a homoerotikus vonásokat, te egyéniben nem indulsz 75 vagy a listán. E, ez a te minősítésed? Nem, nem gondolom. Van egy, van egy lista szervezési logika, amiben nem feltétlenül az elvédett munka a az, ami, ami egyedül meghatározó. Tegnap az országos választani a miniszterelnök részletesen beszélt a listállítás szempontjairól, és például azt mondta, hogy a 70 és 75. hely között levő személyek, révészt már János és én, akiknek még esélyük van a bejutásról, ami persze nagyon sok mindenben függ a többi szavazatoktól, a, szocialistának a a szerepését, hogy elérik-e a 10%-ot vagy nem érik el, hogy hány, hány egyéni körzetet nyerünk meg, mindentől függ a lista tehát azt mondta, hogy ugye, nagyjából úgy számolnak, hogy a helytől is ig egy között még van esélyük bejönni a parlamentbe. Ők azok a személyek, hármunkat emel kinéz szerint, akik a parlamenti munkában jeleskedtek és joggal számíthatnak arra, hogy képviselőt maradjanak. Na hát mondjuk vannak olyanok, akik mondjuk szövetséges szervezetek vezetői kerülnek a listára. Mm. Mondjuk Szappári Pisto vagy Gyakab István, vagy Pankas Játok, jó, vagy Jóli Kovács Béla, aki a legidősebb képviselő esetben a parlamentnek a polgári és sötelnökekért tök előttem vannak a listán, mert az a logika, hogy a, a szövetségnek szervezeteknek a vezetői képviselői azok, azok, a listának az első felében vannak. Én, engem ezek nem zavar, ez a normális mehet a listállításnak, és aztán ö, ö, vagy bekerül az ember a de vagy nem, ez nyilvánvalóan választó maga. Az a te döntésed, hogy egyéniben indulsz-e, vagy sem? Nem, nem, Töntés. Én már 14 ben indultam egyéniben, hiszen azt a választok közöttet, amit én képviseltem, azt három dolabra szedtek. Egy jó részét itt önébároshoz, egy jó részét a Sába között, ez a nagyobb részét viszont az élapvájemet és a Bicske ilyen. Én jól emlékszem, hogy 2014-ben valahol 64 65 helyen voltál a listán? 63 voltam a listán. Igen, a, viszont a kujóval kevesebb egyéni, e, e, egyéni jelölt volt előttem. És ugye az is befolyásolja a bejutásodat, hogy van, aki indul egyéniben, és rajta van a listán is. Így van, például az államtitkárok, azok egyéniben indulnak, vagy azok az államtitkárok, akik egyéniben is indulnak, azok miatt volnak előttünk a listán, ők az államtitkárok, viszont ők pont olyan körzönteket képviselnek, amelyet jó esélyen megnyernek, tehát tulajdonképpen leesnek elődünk a, a, a listán. Azt kérdezem tőled, mert azért azt gondolom, hogy egy tízes ez legalább nyolcasra, hanem kilencesre foglalkoztat hogy az, ami április nyolcadikán eredményként születik, az mennyire befolyásolja a te 2018 április nyolcadika után életedet Nagyon nagy mértékben, mint hogy pont a, pont a listán határol, vagyok van, nem, nem mindegy a személyes életemben képviselő maradott, vagy nem a, hogy, hogy mit fog dolgozni hogyan fogom dolgozni? Tehát ez uh, egy pillanatig nem vagyok két is fel, vagy nem, én nem akkodom, én tőlem nagyon távol a megérdési politizálás. Volt van, olyan periódus az elmúlt időben, amikor te nem voltál képviselő? Amióta én... Jól beszélsz, én, amióta? Amióta én így politizálok, az nyolc éve van. Mert azóta vagyok képviselő, orszörési képviselő. Akár hogy, akár, hogy is számolom 38 éves oltalánykoroszai is képviselőttem. Volt előtte 20 év az élet, életemben, ami tanulással, munkával, könyvírással, gyerekek vállalásával és a többbel tehát én, én nem az egyetemi padból nem egyenesen a politika világába kerültem bele, hanem ennek volt egy folyamata, de erről már beszélgettünk talán még a műsorban, és értelem ért, ért, ért, ezért egészen más legyen viszonyodok a, a politikához, mint azok, akik gyakorlatilag semmit nem csináltak egész értéke, csak politikusok voltak. Egy pillanatig nem becsülem ezt sem, és nem, nem tennék különbséget abba az értelemben, hogy egyébként elhivatottsággal, meggyőződéssel, rendkívüli szorgalommal ne lehetne csinálni így is. Tehát nyilván van más az embernek az élete, hogyha a politika világán kívülről jön be a politikába, Mind, mindig, van, egy, van egy utolsó kérdésem, és sose voltam országgyűlési képviselő, nem is leszek. Azt kérdezem tőled, hogy azon a választmányi ülésen tegnap, amikor ismertette vigyáz miniszterelnök a sorrendet, ott maguk, azok az emberek ott helyszínen, ott helyben szembesültek azzal, hogy hanyadikok a listán? Van, akik igen. Hát ugye a vajlókség... Uh, Most róla beszélek. É, én, nem volt, én nem vagyok osztályos válaszmányi tag, én, én ezt... nem voltam. Ja, te ott sem voltál? Nem, de hát volt több osztályos választmányi tag, aki fölhívott és elmesélte, hogy mi volt. Illetve volt, uh, uh, a mi megyénkből van egy választmány tagunk, aki minden egyes osztályos választmány ürésről ír, ír egy uh, a, a megyében élő vezető, vezetőknek, akik, uh, akik uh, nem választmány tagok. És azt olvastam el még este. Igen, én is tegnap tudtam meg, hogy mennyedik vég a listán, de nincs ezzel semmi baj, hiszen megvan a, megvan a listállításnak a, a törvényes meneterenyje. Ez nem abnormis, hogy Csuha Jérdiko tollából megjelenik, hogy ki az első tíz, benne van még nyolc személy, ugyanakkor nincs meg a teljes lista, amit a válaszmányi ülés után a Fidesz egyébként közzétesz. Hát, na látom, ez egy kérdés, hogy, hogy hogy nem megint a Chuhaérdikonak volt először információja, és hogy hogy nem a, az információjában, amiben, vagy a cikkében, amiben közétette ezt az információt, még a cikk címében is Lázárjának szerepel, és hogy valójában Lázár a Hevonik kiegyezve a cikk, mint egyébként Chuhaér 10 cikkéből 9 esetében, ez, ez nagyon érdekes, ezt érse értem. Hát <gül> hogy, hogy ez, ez nekem is megnepedés. A keretes szerkezetű lett a beszélgetésünk, Lázár előtt, Lázár hátul, miközben nem Lázár körül forog a világ, és soha se fog, mint hogy körülötted és körülöttem sem. Az egy másik kérdés, hogy személyünkben mindannyiunknak van olyan világ, ahol azt gondoljuk, hogy körülöttünk forog a világ. Én minden a veled való beszélgetést nem teszem attól függővé, hogy parlamenti képviselő vagy-e vagy sem, de nem hiszem, hogy ez téged földob. Valószínűleg parlamenti képviselőként beszélgető partnerem lenni, erre azért nem mondom, hogy hajrá. Mert én e, népben és nemzetben gondolkodom, és nem vagyok abban egészen biztos, hogy szeretném, hogyha egy olyan választási eredmény születne, ahol a 75. helyen te bejutsz. Nézd, Az az igazság, hogy, hogy minél többen jövünk be a listáról, hanem kevesebb egy hogy kerül meg. Tehát nem tudom te mit szeretnél, mert hogyha kétharmaddal nyer a Fidesz, az azt jelenti, hogy kevés az egyéni, vagy kevés a listás képviselője. Tehát, hogyha egy erős kétharmaddal nyer a Fidesz, akkor én nem leszek is a képviselő. Viszont, hogyha a minél, minél kevesebb az egyéni képviselői mandátumunk, azaz az minél több a törvékszabadatunk, annál nagyobb az esélyen, hogy képviselő leszek. Ennek tudatában Oké, okay, ebben van, akkor ebben most nagyon sokat segítettél, és mutatja azt, hogy mennyire buta vagyok. A te 75. helyeden való bekerülés, most akkor szólaljon meg a politikai jellemző. az egyébként milyen jellegű Fidesz sikert mutat? Hát nézd, ha ha mondjuk egy ha százszat egyéni közelből elbukunk egy húszat, akkor én biztos, hogy képviselő vagyok. Az, az akkor, és, fő, és főleg akkor, hogyha az MSZP-PM szövetség nem éri el egyébként a tíz százalékot, akkor ugye azok a töredékszavazatok is szét lesznek osztva a többi párt között. Tehát ez egy ö, nagyon érdekes ö, számítás ugye, és feállás, ami, ami előbb vagyunk. ez úgy, egy országosan egy... egy Fidesz győzelmet feltételez ezzel együtt. Persze, igen, igen. Örülnék, ha a magyar időkben páros napokon a Bajel páratlan napokon pedig én e, Talán ez beszél meg a főszerkesztőúrral. Ez, ez kizár dolog. Ennél már csak azt tudnám elképzelni jobb szituációnak, hogy a közszolgálati médiában lehetnék. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Elsimon Lászlót hallottak.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 Fiala, Kejfej Jancsi, Civil Rádió 9800 és interneten. Ásimo László van a vonalban. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Volt, aki azt mondta tegnap, hogy nem tudott igaz szívből gratulálni. Én Vasárnap este, igaz szívből gratuláltam, beszéltünk is telefonon, hogy bekerültél először, nem tudtad, aztán más, másodszor tudtad. Igen, igen. már Aztán azt reggel... Bár, bár azt hiszem, hogy ott már sok mesdén volt, amit beszéltünk. Hozzá kell tennem, hogy nem életmény, voltam az egyik barátoknak a hatodik uh, gyermeke született az reggel és uh, ezt, ezt ünnepeltük meg, úgyhogy uh, ez, ez, is, ez is nagyon fontos volt. Sőt, az ember életében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 azt a vonatot, amely kétharmaddal megy. Nem kéne, hogy ez a vonat... hogy Én érdekes viszerzések, én érdekes viszerzéseket kaptam, hogy azt mondtam, hogy egy két kétharmad le, akkor nem szavaztam volna rátok. Ilyen vonatok is elhangzottak. Nyilvánvalóan sokan azért szavaztak ránk, mert a mondták, hogy folytatjuk ezt a politikát, és megvettem ezek Közelebb a telefonhoz.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 Akkor, akkor ugyan attól, hogy, hogy, hogy új kétharmadunk van. Én, én, én bízom benne, hogy jól fogunk tudni élni ezzel a kétharmaddal, de én, én egy felelősségteljes és konszolidáció irányában mellő kormányzásra számítok, és azt várom. És mint egy bekerültem a parlamentben, nyilvánvalóan a magam eszközével tenni is volt kezére. Igen. hát ugye tegnap már veszélyforrásképpen beszéltek arról, hogy a bíróságok átalakítása, arról is szó volt, hogy az önkormányzatok átalakítása, és hát ugye ez mind-mind. De, de az... most megint elkezdték az embereket, tehát most se volt, Én önmagában valaminek az átalakítása, nem, való gondolat. Hát én az önkormányzati rendszerre kapcsolatban is számtalan elmondtam, hogy hogy az nem egy ilyen örökebe betonozott dolog, egyetlen egy fontos, hogy az önkormányzatiságot itt az ne sértsük. Egyébként jelen pillanatban ebben a kérdésben semmi nem volt be, és is gondolom, hogy bármi okunk menne a kapkodásra. Egyáltalán az utóbbi két éppen vagy belső politikai fórumon erről mi nem is beszéltünk. Hát én nem, nem értem, hogy mi, mi itt az agadalomnak az oka. Egy biztos, hogy Európában számos példát látunk arra, hogy mondjuk hogy mondjuk sokkal aligabban van megszervezve az önközményt is ami a saját szakmámat illeti abban sokkal egyszerűbben tudok fogalmazni. Tehát euh, én azért is értékeltem, hogy tízes kellán tízesre a veled való beszélgetés folyamatát És ugyanígy az összes beszélgető partneremmel, akik közül egyetlen egy sem szakította meg velem a viszonyt. És az, hogy én most átmenetileg nem fogok veled be a rádióban beszélgetni, az nem megszakítást jelent, mert, mert egész egyszerűen elfáradtam. Tehát, te volt te egy mikor fogunk beszélgetni? Nem érted. Mikor nem fogunk beszélgetni? Ez az utolsó.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 én nem kívül pozitívnak láttam, bár az egyik a buszterári hallgatók meg, azt gondolják, hogy az utolsó hatás alkalmával egy egymásnak, de tényleg így van. Különkívül pozitívnak láttam, az a hogy te is tudod, meg én is tudom, hogy azért ennek a műsornak, a rádiónak a hallgatottsága nem túl hogy bár mindig megneprőzök. Tehát azért hihetetlen, a... hogy ki mindenki jön oda hozzám, hogy minden kedve hallgatnak a fialával. Nem is, nem is gondoltam volna azt, hogy a te ilyen. Komoly hallgatottsága van, és hogy, hogy, hogy ki mindenki hallgatja a reggeli órákban az emlisorsávodat. Hát ez a civil rádió műsorsávja, amelyet odaadtak át nekem. Mindegy, de ennek a vannak, tehát amikor egyik a másik akkor a is mentek oda. Jó, de most túlmenően ezen azt, azt érted, amit én mondok. Szóval... Nem én, én nem, nem a korrupcióról beszélek, de nem akarom, szervány, Cervány, Györgyöt, XY-t és akárki téged vagy bárki mást futva nem testőrök, hanem drabális őrzővédő szolgálatos emberek társaságában, vagy csak azért a fülüközt tartott telefonnal látni, hogy ne álljanak szóba XY-nal, aki számukra kényelmetlen kérdést tesz föl. Igenis megértem, mert meg kell, hogy értsem a sajtónak azt a közeledését, hogy miten nincs normális kapcsolat, ezért ha kinyitod a ruhásszekrényt, a műsor 14 éven oljaknak nem való, bazd meg, akkor kiesik belül egy újságíró, és azt mondja, hogy az, hogy ön a testvérével kapcsolatban is felteszek kérdést, és azt mondod neki, ne haragudj öreg, de mit az azért szekrényemben? És csak azt mondja, hogy tudja, Simonur, az meg én vagy itt tudok öntől kérdezni, vagy se. Hát ne legyen ez már, ne mondd hogy nem érted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 Értik, el. Igen, de az, az ősz de azért, egy másod, más, egy másodpestvaj, egy másodpestvaj. És akkor én azt próbáltam érzékeltetni, hogy ez alma és alma, tehát rá, vagy, vagy alma és körte. Tehát még azt is tudom mondani, hogy ezek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 kezdtem el gondolkodni, hogy vajon míg járhat az illető fejében akkor, amikor ezeket így egymás mellé helyezi a polcom. Jó, de János azért néhány dolgot szerintem nem ágtisztázni. Először is uh, igenis van magánélet, és a politikusnak van magánélet, való joga. És vannak olyan családi trámák, amelyek uh, semmiképpen nem tartoznak a közéletre, vagy legalábbis el kell viselni, hogy, a, uh, hogy uh, uh, ezzel foglalkoznak, de semmiképpen sem uh, lehet azt mondani, hogy egyébként ez az ember közéleti pályával valamilyen módon összefüggésben lenne. Én, én azt gondolom, hogy az az újságérő magatartás. Erőször is van egy polgárteres ügy, a mi családunk esetében is, ahol egyébként az íteltet most nem akarom minősíteni ezben benne politikus, és nyilván van, vannak még jó orvosok, de van egy olyan családi ügy, ahol egyébként az én testvérem terelte be az édesanyámat. Tehát az alapállás sem az, ami az újságokban jelent meg, én a másodvendő alperes voltam, ebben a családi ügyben mi az első napot megnyertük, azt érdekeszt mondom, senki nem írta meg, mert én nem vittem ki a sajtóba, másodszor másodfokot viszont elvesztettük. Mondom, van további valósítvehetőség. Egy újságíró a cikket ír, küld nekem e-mailben kérdéseket, majd a kérdések elküldése után egy órával közé teszi, közé teszi a, a, a, az írását. meg, uh, meg se várta a válaszomat, a már két cikke volt, és megjelentette a, az írását, anélkül én válaszoltam -e neki. Nem, mint hogyha válaszoltam volna, ezek után nincs is ennek értelme, hogy válaszoljak. Egyáltalán nem kíváncsi senki az igazságra, nem tudja, hogy mi a valóságos helyzet. Úgy mond ítéletet, hogy az egész, az egész egyébként nem is tartozna a közéletre. Ez, nem, nem Ez egyébként meg egy való uh, információ, én, én nagyon szomorú vagyok, hogy itt tartunk. De amikor a karácsony Gergely bátyja, hogy készült, én arra is azt mondtam, nincs ember. Nem korrekt a testvérnek a hozzáállása, mert egy nem közszereplő, hogyha a testvéreinek a politikai tevékenységét elítéli, azzal nem tud azonosulni, akkor ne azt mondja a tévében, hogy én egyébként nagyon szeretem a testvéremet, de egy hülye, hanem ezt így neki otthon a vasárnapi ebédnél. És gondolja végig azt, hogy mennyi kárt okoz az azzal a testvérének, hogy, hogy megosztja hogy megosztja az álláspontját a nyilvánossággal. De az a sajtótermék, a ezt megteszi, és ennek nyilvánosságot ad, felületet ad, az nem számol azzal, hogy egyébként utána ugyanígy bánnak el a milyen inkább. Pontosan. És innen Ö... kezdkezik, nagyobb a felelősséget. Tehát én nem gondolnám, é, hogy a testvér jelentkezett. Én, én nem tudom, hogy ki jelentkezett. de teljesen mindegy. Egy, egy biztos, egy biztos hogy, hogy, hogy, hogy ilyennek felületet adni, az, az, az, az, az tulajdonképpen szakmailag a megbocsátotatlan. Tehát, hogyha bennünket sért az, bánt az, hogy a mi magánéletünket folyamatosan kikezdik, hogyha a mi családtagjainkat fölhasználják politikai célokra, ha bennünket bánt az, hogy a miniszterelnöknek a, a családját e, e, folyamatosan életfitálják, és most nem az eljó szügyre gondolok, hanem mondjuk a, az esküvő és egyéb más történetek. Ha minket ez zavar, akkor mi se tehetjük meg ezt másokkal? Vagy hogyha megtesszük, akkor nem kéretjük ezt számon. Ez a, ez a probléma az egész tehát. Ugyanakkor, ugyanakkor nyilvánval ez nem jelenti azt, hogy mondjuk bizonyos családi dolgok, amelyek valóban összefügghetnek a, a, a közületi tevékenységgel, azok ne kaphatnának nyilvánosságot. Láss, Ha valakinek a családtagja a, a hatalmi pozícióval élne, mondjuk előnyhöz jut, és, és, és mondjuk adott esetben visszaér De Most nem konkrétan mondom ezt, hanem ez, ez nem elképzletetlen dolog, ez nem egy nem egy lehetetlen dolog, amiről beszélek. De a, de a, de a, de a Juhász Péter esetében is, ha valaki, az derül ki. Azt hiszem, a Juhász Péter volt az, hogy, és azt hiszem, erről mi beszéltünk is egyszer a műsorban. Tehát, hogyha veri a feleségét, ha bezárja, ha terrorizálja, és a többi. valaki az derül ki, hogy gyarmatokat követel, mi méltatlaná teszi, méltatlaná teszi arra, hogy közfekvő legyen, akkor azt igenis, hogy nyilvánosság elé kell tárni. Az egy másik dolog,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 négy éven keresztül a tárgyalás, tehát elvileg onnan semmi ki nem és ha valaki megnézni magát az eljárási folyamatot, akkor döbbenten látná, hogy mennyire sajnos az édesanyámnak is nekem van igazunk, független a perevesztését, ez semmiképpen sem tartozik a nyilvánosságra, vagy legalábbis nem függ össze az én közéleti mert Az, hogy elvesztettem egy polgári peresügyet, nem egy büntetőügyet, egy polgári peresügyet, az nem tett engem hogy másokat arra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 ülnek majd a parlamentben. De és én mindig a sajtóval, sokszor ebből inkább rosszú jöttem ki, mint jó, és egyébként azt gondolom, hogy azok is egyetértnek azok is szobak, nem ránk szavaztak. De ez ez, ez, ez, ez nem...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 Embereket igazad van, bár az összes részletel nem bőtt tisztában nem fogok feled vitatkozni. Tehát... Jó, csak azt akarom mondani, hogy, hogy nem menjünk el a mellett a témenet, hogy, hogy bármilyen kockázata is van egy két haladnak, bármilyen félemet is generál bizonyos emberekben, és, és én azt gondolom, hogy alaptalanul a, a, a, akkor is ez, ez, ez, ez, ez, ami történt, ez egy példátlan, de... Két a dolgot ezzel kapcsolatban mondani, egyrészt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 Ugye én nagyon sokat gondolkoztam ezen, mert elolvastam most a Földesnek a publicisztikáját az index meg még jó pár más publicisztikát, a, a, a, akik e, szerintem teljesen rosszul látják megint a dolgokat, mert, mert egyszerűen nem lehet hülyén nézni egész Magyarországot. Tehát lehet ezt a kampányt, mint a Fidesz is vitt,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 Azoknak, az, azoknak a, a, a, a tisztességét, a, a, az elkötelezettségét a, a hazához való ragaszkodását nem lehet megkérdőjelezni. És én nem gondolom, hogy ezek gyűlölködő emberek lennek, hogy én sem vagyok az. Azt viszont el tudom képzelni, hogy a félelem, vagy az aggodalom jóval több embert vitt el szavazni, és ebben biztos, hogy benne volt a kampányunk is, mint amennyire korábban számítani lehetett. De az aggodalom...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 Valóságos fenyegetettség Európában, és egy valóságos veszély Európában. Hát tessék kimozdulni az elefántcsontoromból, és, és uh, megnézni a valóságot, utazni a világba, és nem csak a mainstream média képviselőivel, meg a, meg a, a, a liberális egyetemű világban szocializálódott politikusokkal beszélni, hanem azokkal is, akik, akik mindezt tragédiaként élik meg a maguk lakóhelyén. Vagy tessék megkérdezni, vagy mit nyilatkozott a Rabbi, és még sorol, nem tovább azokat az európai meghatározó személyiségeket, és akiknek a véleményét érdekes módon egyre inkább el akar nyomni a, a, a mainstream média, meg akiknek a megszólalásét kicenzurázza már a Facebook is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és hát ősszel akkor folytatjuk. Egyrészt másrészt akkor találkozunk a jövő héten. Utána viszont a jövő héten én nem vagyok. Így van. Köszönöm, Köszönöm János. Viszontlátásra. Első volt hallottak. Jó reggelt kívánok a 2017, április 17-e, van. 8 óra és 9 óra között a Mesterházi Attilával készült interjú következnek, függetle attól, hogy most, amikor felolvasom a szöveget, akkor valaki telefonál, de hát én azt mondtam, hogy ha valaki velem akar beszélgetni, azt korábban tegye meg, így most felemelem a telefont és lerakom. Most tehát következik a Mesterházi Attilával február 27 én készült interjú. Aha. Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól.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 Elsimo Lászlóval beszélgettem, aki számára, ugye ez egy nagyon érdekes helyzet, mert tegnap már felmerült a siferrel való beszélgetésben, ugye ő azt mondta, hogy amíg április 8-ig tart ez a kampány, addig ő kampánytémákban nem nyilvánul meg. De ezzel együtt nem volt nehéz témákat találni, vasárnap azonban este rájöttem arra, hogy a vásárhelyi választás az nehéz lesz figyelmen kívül hagyni, és felhívtam az András illetve, hagytam neki üzenetet, hogy hát ez hétfőn nem lesz megoldható, hogy a cserebogarak halhatatlanságáról beszélgettünk, de a helyi cserebogarak ebből kimaradnak, amire azt kell, hogy mondjam, hogy egy tízes skálán végül is tízesre volt készséges, és a tegnapi egész beszélgetés erről szólt, hogy ez végül is a hazánkban világhírű sajtó nem vette át, az, az számomra már egyáltalán nem bír az új novum elejével, hogy Nyakó István neftársadat idézzem, amire számosan felkértek, majd hagyjam abba, de számomra ő annyira filmjelzi az msp t hogy az már egy kicsi sok is. Szóval és tettel az Elsimó Lászlóval folytatott beszélgetésben ő viszont arra hívta fel a szíves figyelmemet, nem csak arra, hogy a Lázár Jánossal való kapcsolata, ez egy érzékeny dolog mindentől függetlenül, de hogy kampánytémában ő ha megnyilvánul, akkor azzal nem biztosi a saját pártját erő ezért megértésemet kéri a tekintetben, hogy erről mérsékelten legyen szó, amire megint felmerült ugye annak a kérdés, hogy így folytatható egy beszélgetés. Most egy ellenzékivel ez kevésbé áll, de ez az egész kampányüzemmód ez ezer, vér, ezer vérből sem Hát persze én megértem, hogy egy fidetesnek kellemetlen most erről beszélni, hiszen egy, egy nagy meglepetés volt az eredmény hódmezővásárhelyen, ami valóban azt mutatta, hogy a Fidesz legyőzhető. És hát egyáltalán nem ezt várták a, a fideszesek egészen biztosan. Mi inkább csak reménykedtünk abban, hogy egy, hogy egy jó eredmény lesz. És hát a végén egy, egy jelentős győzelem lett. Úgyhogy azt én értem, hogy, hogy a fideszeseknek ez, ez kellemetlen, hogy el kell magyarázni, hogy hogy történhetett az, hogy egy Tényleg egy szimbolikus városban, ami a Fidesz számára egy szimbolikus városa az ottani, mondjam, Fidesz eddigi támogatottságait véve, Tehát ebben nem, nem letődök meg. Azt kérdezem tőled, hogy neked mi hódmezővásárhely üzenete? Hát, Kisírtam a Facebookon, a nekem egy mondat volt, ez a Fidesz Legyősettől. Ha már itt az egy mondatnál tartunk, ez a Jampi gallér, amit le kell, nem tudom mit csinálni, G. Gábor üzenetet, ezt érted? Nem, nem is láttam. Megkeresem neked. Az összes papíromat ott hagytam ma reggel. Ha azon gondolkodtam, hogy a CD-imet hagytam volna össze, vagy otthon, vagy a papírjaimat, biztos, hogy így döntöttem volna, de jobb lett volna mindent elhozok. Így szól. Február 26-a 8 óra 47 perc Jampi Gallért lehajtani. G. Te ezt érted? Hát most, hogyha nagyon akarom, akkor azt bele tudom magyarázni, hogy, hogy ezek a urizáló királyok helyi menőcsávók, ugye ez a AMC, ahogy szokták itt mondani. gondoljuk a Lázár János a gondolt biztos, hogy a helyi csávok, akit jól megvertek ezzel a helyi eredménnyel, egy belett tudok magyarázni, hogy csak el. Oké, okay, én nem értem. Ezentúl nem én sem, de erre gondoltam, hogy itt ezek a menőgyerekek járnak, ez a főhajtót gallér. Azt érted egyébként, hogy a sajtótájékoztatóra, amely az alpolgármester vereségét mutatta, miért ment el a helyi országgyűlési képviselő? Hát ugye azért, az való érthető, hiszen azért ez Lázár Jánosnak egy, egy komoly vereség. Nem csak a, az alpolgármesternek, hiszen ha El, a jó. Ez gyors... kiszenvedett vereséget. Hát a Fridesz elsősorban, de ha de azt nézem, hogy ki volt az, aki legtöbbször ott személyesen részt a kampányban arccal, jelenlétel. Akkor, akkor miért nem hagyta ott az országgyűlési képviselősséget? Fogalmam sincs, hogy időben ezt hogyan kellett volna csinálni, ahhoz, hogy ő induljon polgármesterként, mert miközben neked, mint az MSP, fontos emberének teljesen nyilvánvaló, hogy ez kell, hogy mondjad, de ott Lázár Jánosnak semmi keresni valója nem volt, és ha én vagyok az alpolgármester, akkor azt mondom neked, hogy Jánoskám itt most két eset van. Vagy én állok itt, vagy te, de hogy mi itt nem állunk, azt tudja. És szerintem nagyjából ez a jelölt azt is mutatta, hogy, hogy milyen a, a helyzetot hódmezővásárhelyen. Na de ezzel, mondanám, ez a jelölt, azt adnak a bizonyítványját állította ki, és ez így lett volna egyébként győzelem esetében is, hogy ő egy senki. Hát ezt akartam mondani, én, én egy kicsit udvariasabban akartam mondani, tehát hogy Lázár János embere és egy, tulajdonképpen egy bábott a, a helyi politikában a, a, a jelövődés. rajtam kívül a, a hazai sajtóban el. senki nem kérdezi meg. Beleért hát vagy a nem. Fidesznek az öngója az e tekintetben nem nagyobb annál, mint ami az eredmény, mert az eredmény az az első, az első és az első, de az, hogy ezt a Fidesz egyik legfontosabb emberre így rántja magára, és ezáltal az egész pártjára erre egyre kevésbé talált magyarázatot, különös tekintettel arra, hogy én SMS-esztem Lázár János Ardából egyelőre interjú nem lett, akik pedig ezügyben megnyilvánultak, azok nem tartották fontosnak azt, amiről mi most itt beszélgetünk. Az már fontos, és szerintem a, a, a hónazővásárhelyi választópolgárok számára is fontos volt, hiszen ezt gondolom, ott helyben még jobban tudja mindenki, mint ahogy ilyen pusztán, a a kommunikációzókból ez levonhat, tehát hát én néztem élő egyenes adásból, amit tudja, a hírtévén kívül senki. volt, aki folyamatosan ott volt a kampányban, tehát gondolom ezzel úgy érezte, hogy egy kicsit a felelősséget is magára kell vennie, valószínűleg az előzményekből fakadóan. Tehát, hogy mennyire involválódott korábban ott abban a, a De erre ez nem magyarázat, tehát amikor arról volt szó, hogy megkérdezték Hegedis úrtól azt, hogy mennyiben igaz az, amit várkizai úr mondott, mert szerint reggel találkoztak vasárnap a piacon, jól elbeszélgettek, és abból kiderült, hogy az eredménytől függetlenül hanetán véletlen az ellenzéki jelölt győzne, ellenzéknek azt nevezem, aki nem a Fidesz, akkor hogyan folytatódna az élet? Akkor erre Márki Zayi azt mondta, hogy ők majd ezután együttműködnek, amire azt mondta. A, a regnáló, az akkor még regnáló alpolgármester, hogy hát ez enyhetúzzás, hiszen a piacon volt egy udvariassági beszélgetés, udvarias ember ilyenkor nem utasítja vissza a másik verbális közeledését, de teljesen nyilvánvaló, hogy másnap lemond, és ő ebben a szituációban nem marad a alpolgármester. Mire odafordult hozzá Lázár János, és arról beszélgettek, hogy úgyetek közben önkormányzati képviselő vagy, tehát arról nincsen szó, hogy kivonul a közgyűlés életéből. Mire mondta mondom a nevét, hogy igen, megnevezte azt is, hogy hol, és én döbbenten néztem egy olyan beszélgetést, aminek fogalmam sem volt, hogy miért vagyok a szemtanulja. Meg szerintem ez tök mindegy. Mármit, hogy mit tök mindegy? Hát az, hogy marad-e vagy nem. Tehát az, hogy alpolgármesterként lemond, szerintem ez egy, ez egy helyes lépés. Hogy önkormányzati képviselőként a győzött, az meg szerintem... Nem, abban te óriási tévesz, mert az ő lemondása nem annak szól. Az, az lemondás arról szól, hogy egyébként a győzelmét a másiknak így ismeri el, amiben a nevét nem mondja ki, és amiben egyébként az esélyét nem adja meg annak, hogy olyan problémáik legyenek egymással, aminek következtében ő lemond. Itt ez egy nem, egészen ez nem borzasztó... Nem látom, János. Ezt nem így látom. Tehát azon, hogy valaki elindul egy első számú posztért, más is indul, akkor, akkor hogy, hogy mondjam, ez egy, ez egy teljesen, mondjam, normális megoldása annak a helyzetnek, hogy Gondolom a kampányban is volt vita, surlódását látszottak ott a különböző szórolapokban, ilyenekben negatív kampány volt, szerintem egy eléggé durva kampány, nem ott a Fidesz hóvnözővásárhelyen, eh, túl is noták, hogy szokták ezt mondani olyan eh, szakzsargonnal. Hát én azt gondolom, hogy én ebben nem látok problémát. Szerintem a Fidesznek az a probléma, hogy nagyon elvesztette azt a várost, ahol, ahol eddig, én nagyon mentek arról, hogy, hogy a Fidesz erős. Ebben most kivételesen belegel. nem vitatkozom veled, az előbb egy kicsit jobban belehergeltem magam. Igen, igazad van, de az üzenet ezzel együtt az hogy amennyiben e, a másik győz, abban az esetben az országnak az a fele, amely korábban a dolgot irányította, úgy vonul onnan ki, hogy az esélyét se adja az együttműködésnek, már pedig egy 2018-as választás után mindenki ebben a formában nem vonulhat vissza, de amit az előbb mondtál, abban 6 4 igazat adok neked. De bocsát, ha így fogalmazok, akkor azt gondolom, hogy ebben van igazság. Én most én nem, a konkrét. Nem, nem, nem, nem, igaz... csak gondoltam én... arra, hogy nincs együttműködés esetleg utána az önkormányzati többség és a polgármester között az, az szerintem se normális. Tehát ez a esztergomi effektus talán emlékszem. Igen, igen, igen. Nyilván, aki szintén megnyerte függetlenként, őt is mindenkit támogatta, majd utána egyszer ellehetetlenítette a fideses többség a, a városnak a, a működését. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ott az már egy közös felelősség, hogy hogy egy város tüzemeltetni kell, egy város működtetni kell, ott a választópolgároknak a jó értelmevet igényeit, szükségletét ki kell elégíteni. Ha, ha ott is megy tovább ez a háborúskodás, akkor, akkor azon, hogy téved az a, a többség, amelyik ezt egy ilyen bosszú hadjáratként fogja föl, mert hát nekik azért a hódmezővásári emberek az elsők, hogy Fidesz-logent ismételjek, tehát utána párpolitikát csinálni a demokráciából, tehát egy demokratikus választáson valakit megválasztottak, valakit meg nem, majd ezért bosszúból, akadályozni annak az embernek a munkáját. Hát, szerintem az, az, az, az... Jó, hát az jelen át. pillanatban ugye a Fideszes önkormányzati vezetőkkel való együttműködésből is az ö, jött át üzenetként, majdnem azt mondtam, hogy az fakad, de ez megint egy rossz fogalmazás lett volna, hiszen nem az fakad, hanem az jön át, mert az az fakad az ugye azt mutatná, mint hogy ez így lenne természetes, de nem, hogy annak örülnek, hogyha egyébként az országgyűlési képviselő ugyanolyan színezetű, mint amilyen színezetű a polgármester, mintha egyébként az együttműködést ez hatá meg egy tízes skálán, hát inkább nyolcasra, mint hetesre, vagy hatosra. Azért ez tovább éleszte még Lázár János a, a kampányban, hiszen majdnem már az ott a mondás, hogy hát akkor lesznek hogy fejlesztések továbbra is hogy helyen, hogyha helyesen döntenek a, a választópolgárok. Én meg azt gondolom, hogy, hogy van egy demokratikus verseny, azt megnyeri valaki, akkor mondjátok ez a mindenkori kormánynak, azzal Jól beszélsz, ezt, mert a legutóbbi civilapályán felvételen a vendégek azért azt érzékeltették, hogy e tekintetben a szocialista kormány sem volt a gyakorlatát, tekintve sokkal különbb. Ez nem igaz. Én értem, ezt bürom nagyon, hogy mindig, mindenki úgy emlékszik a nyolc ével ezelőtt időszakra, hogy az ugyanilyen volt. Én most tudnék mondani jó pár olyan ö, ö, város Magyarországon, amelyik ugyanúgy fejlődött a szocialista kormány ilyen jobboldali fideszes polgármesterre, mint egy másik baloldali. Uh, és ilyen -e Lambert Mónikának a megnyilvánulására mindannyian emlékszünk. Mert most ettől, hogy valaki mond egyszer valamit, meg a gyakorlat mi volt, azt hiszem óriási uh, különbség. Egy, hogy ki miért mondta, hol akart ő ezzel szimpátiát, uh, hogyan gyűjteni magának. Helyes volt, nem volt helyes, ezen lehet vitatkozni, de aztán, hogy egy gyakorlat nem ez volt, az egészen is. Azt kérdezem tőled, hogy miközben az ellenzéknek a tökéletes lenézése és szerintem a hulladgyalázással azonos az a szöveg, mely szerint a halott felült, és ezt az első mondnak is mondtam, és... Ugye amikor hallgatok, akkor lapozok magamban. Ugye a keleti gyöngy mondta azt, hogy a, a volt egy műsorunk, vagy volt egy filmünk, és azt mondta, hogy minél nagyobb düh van benne, és minél magasabb előjáróval vitatkozik, annál tovább számol magában. <gül> <gül> <gül> és ez van bennem, nem tudja, hogy az előjárómmal beszélgetnék, de, de az, hogy a halott felült, nem a halott ült fel. De ki mondta, bocsánat? Hát, az, ezz, van, ez a tegnapi jegyzete a Bajersoltnak. Ja, weiß schon, ja, jó, csak ugye a halott felült után ugye a második lépés az volt, hogy békemenetén. Ugye az első teljesen normálisan azt mondja, hogy miközben van a kettőnek egymásrész, hiszen ez így ebben a formában az én tudtommal se lett kimondva, de mégis a Hudnezővásár helyi győzelem után született ez a döntés, és nehéz a kettőt nem összefüggésbe hozni. Én azt kérdezem tőled, hogy ma 2018. februárjában függetlatt, hogy maga a békemenet márciusban lesz, de nagyjából el tudod képzelni, hogy milyen alatt lehet fölvonulni, amivel százezreket lehet majd mozgósítani, hogy vonuljanak ezen lobogó alatt, vagy az elől, vivő, tehát az emberek, akik mennek elől, és ott van, hogy békemenet. Mi lesz az a jelszó, amire most felszó felhívják az emberek figyelmét? Ha, ha nagyon ke akkor a Fidesz logánja. Na de valami aktuális üzenet kell? Tehát a kosszolajost azt üzente, hogy mindjárt el kell menni, de miért? Hát ez a, mert nekik Magyarország első... Na, Én Magyarország ezt értem, de most éppen Magyarország, Magyarország mennyiben a második? Semennyire, de állandóan ugye valakitől meg kell védeniük az országot, mert nem bírják egybetartani a táborokat. És egyébként holnözővásárhelyen ez is egy fontos üzenet volt, hogy, hogy a Fidesznek annyi szavazója van, amennyi, tehát ez a két millió körüli szavazótábor, ebben nincs, ahogy látom, tartaléka, tehát nem tudja bővíteni. Jó messze, mert egyébként az ellenzéknek a tartalékai viszont abban vannak, hogy olyan módon működik együtt, de leginkább izé, hogy ne kelljen olyan szót mondani, amitől valakinek a hátán a szőr feláll, amiben... E feláll egy olyan formáció, amely le tudja győzni a Fideszt. A kérdés az, hogy ennek a formációnak az alakulásáról ma, 2018. február 27-én 8 óra 24 perckor mit gondolsz? Ott még egy mondatot az előző, és az is egy nagyon fontos tanulság volt, hogy ha magas a részvétel hát ha sokan mennek el szavazni, akkor látszik, hogy ebben az ellenzéknek van bőven tartaléka. Szerintem ez a kettőz egy fontos tanulság, mert mondjam, technikailag vagy metodológilag megadja a, a lényegét a választásnak ez a mozgósítást minél több ember menjen el szavazni annál nagyobb az esélye az Igen, o, de a mozgósítás a nem tudjuk, hogy nincs -e összefüggésben azzal, hogy egy áll szembe egy másikat tehát nem tudjuk, hogy a mozgósítás ekkor, akkor is ennyire eredményes lett volna-e ha három vagy négy szereplős lett volna a hódnezővásár helyi ütközött Abszett. Abszolút, nem vitatom, csak... Igazat van, tehát én igazat adtam lehet, neked, de azt kérdezem tőled, hogy egyéb iránt ma ennek a formációnak a kialakulása szerintet hol tart? Szerintem a hódnázővásra az adhat egy, egy újabb lökést ennek az egésznek, miközben, hogy mondjak egy ilyen kicsit kritikusabb mondatot is, vagy, vagy visszafogottabbat, hogy... Ilyen, mégis ez egy helyi önkormányzati választás volt, tehát azt szokták általában tanácsotni, hogy az elemzők, hogy egy helyi önkormányzati választásból nagyon sok országos következtményünk, következtetés, következtetés, következtetés ne vonjunk le, de ebbe is van igazság, ettől ugye a megettónak az fontos következtetés, hogy a Fideszre válható még egy ilyen szimbolikus helyszínen is. Megmondja, hogy ez adhat egy új lökést, annak, hogy legyen ebben egy, egy, egy, egy egyeztetés. Úgy látom, hogy az LNP is belekényszerült abba, hogy most már úgy emlékeznek el, hogy ők mindig is akartak tulajdonképpen majd más 6-a után e, e, egyeztetni, meg koordinálni. Nem értem pontosan egyébként, és az én személyes véleményem, hogy most, hogy leadjuk-e már az összegyűjtött aláírásokat egyelőtt elkapcsolatba, hogy ez miért olyan határpont, ami előtt esetleg nem lehetett volna már korábban megállapodni, minden eset hogy eddig az LMP-nek, vagy pedig eddig, de is van egy olyan döntés, egy olyan <köhem> kongresszusi döntés, ami arról szól, hogy ők senkivel nem működnek együtt. Ugyanezt mondta a Momentum ugye a tegnapi eh, nap során. De ebben én, az, van, az, az, el, ebben van az, elmozdulás. Hát a Momentumnál nem nagyon. A Momentumnál nem, nem, szóval nem de a Momentumra én úgy jel. tekintek, mint ami nincs. Tehát a Momentum hát, az de egy de ilyen... Én nem tekinthetek rá úgy, mert, mert létező szereplője, ugye, politikai... Jó, félnek. most túlmentem azon a határon, mint ami nekem jó áll, ugye, mert hogyha a Momentum nincs, akkor mit mondok a Szigetvári Viktorról, de ugye e tekintetben szemmel az LMP látható, szabad szemmel az Együtt és a Momentum pedig nem látható. Így van, csak tott, szóval megint úgy van, hogy a, a hogy mondjam, az LMP azt mondta, hogy, hogy azt látom, hogy a nagyon nem akar tárgyalni meg a DK-val, de hát velünk csak nem tud tárgyalni, mert mi már visszaléptünk 40 hat helyen az országban, ahol ugye a DK-ban megállapodtunk egy közös koordináció, hogy nem indulunk egymás ellen. Tehát egy koordináció az akkor van értelme, hogyha végtekintsük mind a 106 közvetet, hogy kik a jelöltek, kinek lehet esetleg nagyobb esélye, egy jobb jelölt, stb. stb. stb. Na most ezt nem lehet úgy megcsinálni. Én ezt értem, de, az, am, a értem, de amit mond, az előbb mondtál, hogy a Fidesz legyőzhető valójában ennek az üzenetein azt jól érzékelem, hogy a sokkal nagyobb mértékben átjött, mint jött át korábban bármikor, és maga az a tény, hogy létezik egy nem Fidesz által vezérelt élet, ennek a jövőképe ma reálisabb, mint bármikor, és ez azért hat a az jégtáblára is olvad? Így, ezt mondom. Most hát ha ezt nem mondom egyértelmű, akkor mondom, igen, igen, igen, igen. Tehát én azt gondolom, hogy igen, jó a az... És az, hogy ez az olvadás, ez meddig megy el, arról neked van-e egyéni elképzelésed? Hát én szerintem a demokratikus oldalon biztos, hogy elmegy a maximum. Belejt az lnp hát én azt mondom, hogy a demokratikus És mi a helyzet a jobbikkal? Ott én azt látom, hogy a tegnap a Duródóra Dóra a két is asszony, és a hóna a is a pártelnök. Jó, de ilyen volt, ilyen, ilyen, a, a, figyelj, ez a nem-nem soha, ilyen már elhangzott, és a politika engem arra tanított, hogy soha se vegyem a nem-nem sohát 24 óránál hosszabb érvényűnek. Hát lehet, ezen, ezt így is mondani, de hogyha egy. egy Gyurcsai Ferenc mondata, az egészen tökéletes volt e hozzá hozzátéve pedig még a mozgás és a mimikája, ez az egyelőre nem ki tudja, mit hoz a holnap. É, értem, valószínűleg ez abból fakad ez a, ez a típusú mondat, hogy ilyenkor az emberek automatikusan, jogosan azt gondolják, hogy akkor 106-szor le lehet gyártani. Nem feltétlenül, az az az azt az ugye jól, jól érzékenem Attila, hogy de segíts nekem, már egyszer segítettél is igazad volt, hogy 2014-ben olyan, mint ami Hódmezővásárhely közvetlen a választás előtt nem volt. Nem, de közelebb volt hozzá, hiszen az összes politikai párt a demokratikus oldalon együtt együttműködött egy közös. Nem, nem, nem, nem. Olyan, olyan szituáció, ami arra ilyen, hív... nem, ilyen nem, hogy ilyen győzelem lett volna, és, és ilyen, szimbolikus, uh, hogyan, ilyen, ilyen szimbolikus segítséget nem kapott az akkori ellenzék. Tehát nem, akkor nem volt ilyen tapasztalató. Tehát ezért mondom, hogy ez egy új uh, szituációt jelenthet ez a, ez a történet. Én én a magam részéről nagyon szkeptikus vagyok a, a, azokkal a mondatokkal, hogy nekünk a jobbikkal is együtt kell működni. Én azt gondolom, hogy nem kell együttműködnünk a jobbikkal, mert nem fog működni országos szinten az, ami adott esetben egy lokális helyen már működött. Tudom, De hogy van mi az Azért, különböző értéken, különböző politikai elgondolás. Hódvözővásárhely ebből a szempontból mennyiben kivétel? Hát, az, hogy ez egy helyi önkormányzati választás volt, ilyet, ilyen kisebb mértékben, kevésbé szimbolikus, egyszerűen azért láttunk már, hogy, hogy egy polgármester választásnál könnyebben és jobban működik a átszavazás az egyik vagy a másik párt jelöltje, vagy független jelöltje irányába. Tehát én, én nehezen tudok a jobbikkal országosan elképzelni bármilyen együttműködést. el tud elképzelni, én nem ezek a. Nehezen képzelni, vagy nem? Azt, én, én azt mondom, hogy nem. Tehát én nem, nem relativizálom ezt a. A történet de a demokratikus ellenzéki, de ez egy személyes éleményem, a demokratikus ellenzék között viszont maximálisan el tudom képzelni, hogy egy 106 körzetre kiterjedő teljes koordinációt lehet csinálni. Itt az LNP-t értem rajta első helyen természetesen, mert ugye az LNP mindig nyilatkozik, na de az a vicc, hogy eddig ugye a DK meg az MST visszalépett már átlagban 50 helyen, az LNP beszél az együttműködés, és még nem léptek vissza sehol se. Tehát valóban hogy Tapolca az állítólag 2014-ben ugyanígy megelőzte a választást, mint hogy hódvözővására. Ebben nem voltam biztos, ezt én nem említettem. Na, Tapolca az nem 14 előtt, hiszen 14 után volt, de ez most részletkérdés. Nem, ez nem részletkérdés, hiszen ez pont akkor, akkor, akkor ez rossz. Rossz. Tehát ugye mind a kézzoltán győzdelme, mint pedig a, a tapasztalat. Igen, akkor ez nem jó példa. Akkor ez nem jó példa. példa. Igen, igen, igen. Ezes először volt a kézzoltán, és utána a... Igen. Zoltán, igen, mert itt ugye annak van jelentősége, hogy egy ilyen szituáció, és nem sokkal később van, volt az országgyűlési választás. Abszolút. abszolút. Tehát ez, egy, ez most egy, bocsánat mondom, J jó, jó időpontban jött győzelem az ellenzék számára. Hozzáteszem, hogy korrekt legyek ez a Fidesz számára is jól jött, most bármilyen furán hangzik, amit Igen. mondok. Mert hogy ugye most az Orván azzal küzdött, majd hogy tudja a saját táborának val elhitetni, hogy menjenek már elszavazni, mert, mert van Tétje a választásnak. Ugye ezért volt ez a sorosozástól kezdve, mindenféle marhaság ilyen erzvel túltolva, most ugye kapott egy eszközt az egész, egész eh, kampányhoz, hogy na lám, akkor itt van, a, itt van az ok, ami miatt kell menni. Szerintem is, hogy mondod, igaz az azon a ez biztos, hogy ennek a terméke a bár a publikisztikája, biztos, hogy ennek a terméke. Hozzátéve, a, a, a márkézai nehéz egyébként kovácsolni. e tekintetben úgy kezelni őt, mint egy kommunista ellenfelet, mint egy mesterházit lehetne, vagy mint egy karácsonyt, mert a mégis csak abból a kötelékből vált ki, ami valamikor a Fidesz volt. Abszolút, tehát egy jobb hozzali emberet, tehát elmondta többször a, a kampányba is. Igen. Tehát ennek következtében nem lesz könnyű ö, aktivizálni a népet. A... Mondom, hogy azt mondom, hogyha az ellenzék ügyesen érvel most a következő időszakban, akkor az, ami egy picit visszatért, ez a remény, hogy nem nézted a Facebookot, meghívtak hívtak-e téged is, engem is sokan hívtak, hogy, hogy egy picit azért az az érzés eluralkodott, hál' Istennek az embereken, ami arról szólt, hogy akkor mégis van remény, mégis van esély, a leváltását, tehát akkor van értelme a politikával foglalkozni állampolgári szinten, mert hogy, mert hogy lehet eredményt elérni. Szerintem ez egy nagyon nagy értéke ennek az egésznek, ezt most kicsit úgy óvni kellene, és, és építeni, és erősíteni ezt, a, ezt az érzést az emberekben, és akkor valóban április 8-án is leváltható a Fidesz. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Jövő héten innen folytatjuk. Hát illetve majd onnan, amit, amit egyébként Ég, az Ami el, akkor a, lesz. Igen, akkor lesz. Köszönöm szépen. Szia, szia, szia. Önök Mesterházi Attilát hallottak. Györeget kívánok! Ma 2018, április 17-e, Kedvan, fél kilenc felé járhatunk. Következzék a Mesterházi atilával készült április 10-e interjú. Aha. Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól.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 az egyiket utána tettem, a másikat előtte tettem, az egyik ráda csak választási műsor volt, megtettem, ennyi sikerült. Értem. Azért kellett szavaztát 10 be és meg 14 be is szerintem, de legalább most szavazta azért az ez is valami.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 Ettől függetlenül... Hát az ATV-ben a... meg ti voltatok, főleg jelen, most nehogy el kelljük hát, összehasonlítani. Most azt ne kezdjük el, mert most azt gondolom, ezt hogy nem, nem fogunk egyetértelni. egy dolgot érts meg, hogy, hogy, hogy én nem tudom... De én nem a Jobbikról beszéltem, hanem a Fideszről. Tehát arról én ezt értem, de a hogy médiáról a... beszéltél. Tehát igen, azokért... arról, hogy, arról, hogy kommunikációs eszközként működött az a, az a média, és semmi más nem csinált, mint azokat az üzeneteket súlykoltak, ami a Fidesznek jó volt ami meg egyetlen tényszerűen még létező más információ volt azon túl. Jó, de akkor meg hogyan volt neked egy szürke vakságot, hogy heteken keresztül azt mondtad, hogy milyen biztató a vidék, vagy hogyan lehetett elizélni gyöngyöst, aminek semmi köze nincs e, a médiához? És hogyan lehetett azt megtenni, hát hogy hülyét csináltok gyöngyös, magad? hát hüly... a Gyulát, aztán kérdezd meg tőle. Tehát nekem, már bocsánat, azt ne tőlem kérdezd meg, amihez nincsen közöm, Ugyanolyan véleményem van róla, mint neked meg a hallgatóknak.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 egy nyerő stratégia volt, hiszen, hiszen az emberek ezzel úgy látszik, hogy egyetértettek. Tehát a, a érzetnek a, a fenyegetése az úgy tűnik, hogy egy erős motiváció. A kérdés volt a nagy kérdés, más. hogy ezt a biztonságérzetet más módon fel lehetett volna tartani, de e, történelmetlen kérdéseket nem teszek föl. Te maga az elnökség tagja vagy, bocsánatot kérek, hogy nem aztán... nem, nem, nem, semminek nem vagyok a tagja, mert egy pártok vagyok, macotő is e, Abból adódóan, hogy lemondott az elnökség, abból adódóan ez mit ró a pártra? Hát amúgy is lett volna tisztítás, tehát hogy ilyen értelemben újdonság nincs, az egy ilyen politikai gesztus ilyenkor, azt gondolom, hogy... Te saját magadnak tört. milyen szerepet szánsz, miközben maga a társaság eldönti, hogy akarja e támogatni a te szándékodat? Ezt majd meglátjuk.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 És vannak nem. olyan szituációk, amikor nem lehet és nem lehet mondani, bármit is várnak. Oké, okay, most se foglak téged, B, né, most már nem fogom megfolytkában kimondani a szót, én nem, nem, nem lelem örömmel. E, azt mondom neked, hogy milyen állapotban van az MSZP, amelynek egy romkocsmában kell tartania a kampány, vagy ezt az izét, ezt az eredményváróját?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 Tehát ahová eddig tudtam, hogyha bemegyek, akkor ott találom a... a házunk nincsen. Nem, mint a székháza múlna, tehát félét nem nem, hát nem, nem nem, nem, nem, ezen múlik, de... Hát ugye azért ez mind-mind... Ugye hát amit az Ebesz is leírt erről, a, nem csak erre már 14-es választásra is ugyanazt írta, hogy szabad, de nem fel, egyelőtlenek voltak a, a, ahogy mondjam, a a, a starton vezető út az, az ez teljesen... a személy. a sem a film a meledelnézés lány vagy. <gül> Igen, tehát hogy, hogy ugye, lehet, hogy, hogy, hogy maga a verseny kevésbé volt uh, unfair, de az odáig vezető út az hát az, az, az teljesen egyértelműen eltérő, hogy mondjam paraméterekkel volt kikövezve.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 Különös tekintettel arra, hogy, hogy ez itt egy olimpia, tehát négy évenként van olimpia, ennek az olimpiának itt most a szó átvit vége van. De te saját csalódottságod, ami egyébként nagy valószínűséggel a saját magad tevékenységével kapcsolatos csalódottság is, azzal kapcsolatban a saját magadnak már vannak értelmes mondataid, vagy még nincsenek? Hát ilyen felszínes értelmes mondatok vannak, de, de ugye azért, hogy mondjam, én körülbelül ezen a 30 napot vévelünkbe, szombat szóval vasárnap is benn van, olyan 50 településen voltam, tehát minden nap másik megyek. Másról beszélgetünk, tehát most én, nem, én, nem másról beszélgetünk. Én nem a teljesítmény naplódra vagyok nem, nem Nem, nem, én hát, Most vagy változtatok a kérdésre, úgy, szeretnék. Hajrá. Vagy nem. Tehát, Be, befogtam a szemt. Én azt gondolom, hogy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 most így elsőbbikre én ezt mondtam meg magamnak következtetésként, hogy mintha hogy az emberek gondolkodás módját Magyarországon a társadalmi lélektadni kevésbé értenénk, hogy mi az, ami mozgatja az embereknek a gondolat, hogy mi, a, mi az erősebb motiváció, mi a gyengébb motiváció. Én sokat próbáltam olvasni itt az elmúlt négy évben ezekről a ilyen kognitív tudományokról, hogy, hogy mi az, ami, ami, ami egyszerűen beindít egy, egy szavazót,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 Amit, amit egy ekkora többség ilyen helyzetbe e, jelenthet. Tehát e, nem tudom, nekem az a kép, az összkép, ami ott volt, az a kosút éneklünk meg, meg, e, meg utána mint a hímnusz, az persze rendben van, mindenhol azért ünnepekkal el szoktuk énekelni, ez, ez, de, de, de ahogy maga, hogy történt az egész, hogy ott, nem, nem mindegy, szóval nekem, nekem az, ott, az ott egy, egy régelős motivációt egy hajnalba, hogy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 Köszönjük ránk férf! Esterhez ért hallották. Civil rádió FM 98.